Glorie Domnului! Ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ne-l dă, să fim în prezența Lui, să ne închinăm, să auzim vocea Lui și aș vrea în continuare ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care ne-a cercetat, punând această dorință de apropiere de El, de a intra în post, în rugăciune și milostenie. Am spus că aceste trei lucruri, trei virtuții, în momentul în care le unim împreună, este ca o funie împletită în trei, care nu se rupe. Și vom vedea lucrările lui Dumnezeu, vom vedea modul în care Dumnezeu vrea să ne poarte prin situațiile care vor fi în anul 2012. Noi nu cunoaștem aceste situații, dar am toată convingerea și simt lucrul acesta că Dumnezeu ne-a călăuzit spre această decizie pentru că vrea să lucreze într-un mod deosebit. Eu am simțit lucrarea lui Dumnezeu încă în timpul acestei săptămâni și Aștept ca marți să ne întâlnim aici și să aducem experiențele noastre, să prezentăm ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu. Vom avea un timp marți alături de închinare și rugăciune când vom aduce mărturii și descoperiri ale Lui Dumnezeu în perioada de post. Acei care ați intrat în post, aș vrea să înțelegeți că poate pentru unii este un lucru pe care nu l-am mai făcut niciodată. De aceea am pregătit un material pentru cei care au intrat în post și cei care doriți să luați la ieșire, veți putea să luați acest material. Pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că la început am zis, pornesc cu trei zile înaintea Domnului și apoi voi continua uh, postului Daniel. Uh, după trei zile am simțit că Domnul mă încurajează să continu mai departe. Și când am continuat mai departe, am vrut să știu ce se întâmplă, am vrut să știu care sunt anumite simptome, care sunt lucrurile la care să mă aștept. De aceea am pregătit acest material și cred că vă va ajuta pe fiecare, vă va încuraja ca să puteți să stați înaintea Domnului în post și să experimentați beneficiile postului. În buletin aveți obiectivele pentru post și rugăciune în mod personal. Marți, marția trecută am dat acest fluturaș care, cei care nu ați fost marția trecută și vreți să-l aveți, prezintă alături de obiectivele personale și obiective ale postului colectiv pentru biserică. Și menționez aici că avem patru obiective pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu în această perioadă, trezire spirituală. Ne rugăm Domnului ca Domnul să aducă la nivel personal, la nivel de biserică, la nivel de oraș, la nivel de țară, o trezire spirituală. Apoi ne rugăm pentru mântuirea celor nemântuiți, ca Domnul să lucreze în viețile lor. Domnul să ne cerceteze, să ne pună pe inimă să avem o pasiune pentru a le duce vestea bună, implicarea fiecărui creștin în biserică și apoi călăuzirea lui Dumnezeu pentru viziunea privind anul 2012. În continuare mă simt obligat să prezint a doua parte a acestui trio care spuneam că este o bombă spirituală, alături de post. Și menționam duminică lucrul acesta, dacă nu mai postim, înseamnă că facem scură de slăbire. Dar atunci când postul este unit cu rugăciunea și cu milostenia, atunci Dumnezeu este implicat în lucrarea pe care o facem, venim înaintea lui Dumnezeu cu obiective clare și urmărim împlinirea acestor obiective. De aceea, în această dimineață, voi vorbi despre rugăciuni. În Luca, în capitolul 11, începând cu versetul 5, îl vedem pe Iisus Hristos vorbind despre rugăciune. Dacă unul din voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, Prietene, împrămut, împrumutăm trei pâi, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este închisă, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâi, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce îi trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este Tatăl acela dintre voi? care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor cel cer. Tată din ceruri, stăm înaintea ta. În această dimineață vrem ca Tu să ne vorbești. Doamne, este o virtute creștină rugăciunea și poate de multe ori am neglijat-o. Deschide-ne mintea, desfundă-ne urechile, luminează-ne, Doamne, să înțelegem puterea rugăciunii, să înțelegem rugăciunea și importanța ei în viața noastră. Îți mulțumim pentru lucrarea pe care o vei face. Amin. În anul 1857, un credincios, Ieremia Lanfer, din New York, a vrut să facă ceva în biserică. S-a simțit că nu este activ și auziat tot timpul că oamenii credincioși sunt provocați la implicare. A stat înaintea lui Dumnezeu și Domnul i-a pus pe inimă și a zis, nu poți face asta, nu poți face cealaltă, dar poți să fii un evanghelist, poți să te duci la prietenii tăi, poți să te duci în oraș să împarți anumite tractate, să vorbești cu oamenii și să-i chem la Dumnezeu. S-a dus la pastor și i-a spus uite, aș vrea să fac lucrul acesta, Domnul îmi pune pe inimă lucrul acesta. Și pastorul i-a spus ok, du-te și fă. S-a dus, s-a pregătit așa cum știa el să se pregătească cum era obiceiul în vremea respectivă, a avut anumite tractate și a mers să le împartă. Și oamenii unii le luau, alții nu le luau și de multe ori era refuzat. Omul acesta a avut o genă, a început să, să vadă că nu este chiar ușor să duci mesajul Evangheliei. Și s-a retras și a zis, Doamne, e foarte grea această lucrare. Și atunci, în timp ce el stătea înaintea Domnului, Domnul i-a dat un gând și a zis, dar dacă i a invita pe oameni la rugăciune, să-i inviți ca oamenii să se roage, să nu-i inviți tu la biserică, invite-i într-un loc mai obișnuit pentru ei, la rugăciune și să vezi ce se va întâmpla. Și omul nostru a făcut invitații la rugăciune și a fixat o zi, o oră, era miercurea între 12 și 1, când era pauză, <coughs> și a invitat pe oameni la o catedrală centrală în New York la rugăciune. Acum, el a împărțit mii de invitații, și aștepta ca catedrala să fie plină. Când a ajuns acolo la ora 12, nu era nimeni. A mai stat câteva minute și a văzut că nu vine nimeni. Și atunci, el a zis, dacă nu vine nimeni, am să mă rog eu. Și a început să se roage. S-a rugat 30 de minute. După 30 de minute au venit 3 persoane, s-au pus în spate și au început și ei să se roage. Apoi au venit încă cinci. S-a scurs prima întâlnire cu 8 persoane, 9 cu el. Dar nu s-a lăsat, a prins curaj. Săptămâna următoare... A împărțit mai multe tractate și au venit în jur de 20-30 de persoane. În cealaltă săptămână au venit mai mulți. În șase luni de zile, în New York, s-au făcut 5.000 de grupuri de rugăciune. Apoi s-a răspândit în toată America. Și suflul acesta de trezire pentru rugăciune încă mai există în foarte multe biserici. Vedeți, noi avem tehnicile noastre, dar în momentul în care venim înaintea lui Dumnezeu și depindem de Dumnezeu și venim cu rugăciune, Dumnezeu este Cel care mobilizează lucrurile. În pasajul pe care l-am citit în această dimineață, Iisus Hristos ne spune o pildă. Dacă ai un prieten, dacă ai o nevoie concretă și mergi la prietenul tău și ceri, chiar dacă e ocupat, chiar dacă situația nu este favorabilă, Isus Hristos spune, din pricina stăruinței, a insistenței, vei primi. Și apoi ne dă un principiu al rugăciunii și ne spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți, nu odată, nu de două, insistați și se va deschide. Nu știu care sunt lucrurile pe care în această perioadă de apropiere de Dumnezeu le vei aduce prin cereri înaintea lui Dumnezeu. Nu știu care sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să ți le descopere în căutările tale. Nu cunosc ușile care au fost închise și la care ai bătut până acum și nu s-au deschis, dar acum se vor deschide pentru că vei înțelege importanța rugăciunii, vei înțelege că ai la dispoziția ta o putere deosebită de a acționa de la distanță și de a-L implica pe Dumnezeu în acțiunile tale. Și apoi... Dumnezeu în această pildă ne face să înțelegem că chiar dacă noi cerem anumite lucruri lui Dumnezeu, care poate ar fi spre răul nostru, Dumnezeu știe ce să ne dea. Dumnezeu știe cum să răspundă rugăciunilor noastre și El are modul Lui de a răspunde. Aș vrea să... Vă citeți câteva rugăciuni pe care noi, în mod obișnuit, le facem, și să vedeți care ar fi răspunsul lui Dumnezeu la aceste rugăciuni. Doamne, i-am obiceiul acesta rău că mă deranjează și deranjează pe cei din jurul meu. Răspunsul lui Dumnezeu. Nu eu trebuie să-ți-l iau, ci tu trebuie să renunți la el și să-ți dezvolți un obicei bun. Doamne, fă ceva cu nasul meu că nu arat bine cu el. Răspunsul lui Dumnezeu, așa te-am făcut eu ca să fii diferit de alții și să nu te mai compari cu alții. Îngrijește-te întâi de sufletul tău. doamne, Dăm răbdare. Răspunsul. Răbdarea este produsul încercării. Ea se învață și se exersează. Nu se dă. Doamne, dăm fericire. Răspunsul. Îți voi da binecuvântarea. Fericirea este alegerea ta. Doamne, fămă mai matur spiritual. Maturitatea spirituală este o decizie a ta. Dacă te vei hrăni spiritual și dacă vei aplica ceea ce cunoști, vei crește spiritual. Doamne, ajută-mă să iubesc pe alții așa cum Tu i-ai iubit. Răspunsul, în final, ai învățat ce să ceri. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne ca în rugăciunile noastre, așa cum pilda ne spune, să fim concreți. Apoi ajută-ne să înțelegem că în rugăciune trebuie să stăruim, că nu venim dată să spunem și gata. Trebuie ca Dumnezeu să vadă dorința noastră, Crede, trebuie ca Dumnezeu să vadă credința noastră, trebuie ca Dumnezeu să vadă că avem nevoie cu adevărat de acel lucru. Și când, Dumnezeu, și când îl convingem pe Dumnezeu de acest lucru prin stăruința, Dumnezeu ne dă acel lucru. Frații mei, noi nu avem doar un prieten, ci noi avem pe Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru, pe fratele nostru cel mare. El este și prietenul nostru și El este Cel care are totul. El nu doarme, ci El veghează zi și noapte. Pe Dumnezeu nu-L deranjăm dacă venim noaptea la El, el ne primește în audiență. Aș vrea să înțelegi, chiar dacă tu și eu suntem răi și avem răutatea noastră. Dumnezeu este bun și Dumnezeu îți va da lucruri bune. Dumnezeu îți va da ceea ce tu vei cere și va fi spre folosul tău. Domnul să ne ajute să putem să înțelegem ceea ce înseamnă rugăciune. Și acum, prima întrebare care aș vrea să o punem este ce este rugăciune? N-aș vrea să vă dau o definiție seacă, ci aș vrea să folosesc anumiți termeni de comparație ca să descriu de fapt ce este rugăciunea. În primul rând, Rugăciunea este o comunicare directă cu Dumnezeu, o intrare în audiența lui Dumnezeu, o comunicare biunivocă. îi spunem lui Dumnezeu și Dumnezeu ne răspunde. Foarte mulți își pun întrebarea, nu știu să mă rog, cum să mă rog, exact așa cum vorbești? Cu cineva. În pilda pe care ne-a dat-o Isus Hristos a fost o rugăciune a acelui prieten către prietenul lui. Noi trebuie să vorbim cu Dumnezeu în limba noastră naturală și obișnuită. Nu trebuie să ne schimbăm glasul, nu trebuie să ne smiorclăim, nu trebuie să venim cu tot felul de figuri înaintea lui Dumnezeu cum poate fac cerșitorii, ci trebuie să venim cu toată demnitatea, cu tot curajul și să-i spunem lui Dumnezeu clar nevoile pe care le avem, să comunicăm cu Dumnezeu și apoi să așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Apoi rugăciunea este respirația sufletului și a Duhului. Cu alte cuvinte, fără rugăciune, nu poți să existi ca și copila lui Dumnezeu, așa cum nu poți să trăiești fără respirație. Rugăciunea este vitală în viața noastră. Apoi rugăciunea este o armă a creștinului. Prin această prin rugăciune, noi putem să luptăm în lupta spirituală. Rugăciunea mobilizează armatele lui Dumnezeu. Și într-o situație tu nu ești singur și tu vezi și simți că Dumnezeu este cu tine. Rugăciunea este puterea care mobilizează cerul și cerința ta ajunge înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu își trimite slujitorii lui, îngerii lui, să împlinească dorința ta. Apoi rugăciunea este un canal prin care prezența lui Dumnezeu coboară. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, prezența lui Dumnezeu este acolo. Dacă vrei prezența lui Dumnezeu, unește-te în rugăciune. Dar și în mod personal poți să stai înaintea lui Dumnezeu și coboară prezența lui în viața ta. Biserica primară a înțeles importanța rugăciunii. A început cu rugăciune în odaia de sus și a continuat să-și trăiască viața, a continuat în ciuda persecuției să penetreze din viac în viac prin rugăciune. Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu a fost pe pământul acesta, n-a încetat o clipă să fie Dumnezeu, îl vedem că se ruga în mod continuu. Se ruga împreună cu ucenicii, avea timpul lui de părtășie individual, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se retrăgea singur, și apoi Luca ne spune că avea un loc anume în care se ruga. Urmărind Evangheliile, vom observa că Iisus a fost centrat pe rugăciune. Dacă Iisus s-a rugat, Doamne, cum avem noi nevoie de rugăciune? Apostolii au înțeles puterea rugăciunii, au experimentat beneficiile și efectele ei. Apoi, noi trebuie să înțelegem că locul de adunare a creștinilor nu este un loc doar să se întâlnească. Așa cum Iisus Hristos spunea, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Frații mei, când venim aici, primul lucru pe care trebuie să-l facem, înainte de orice, este să ne rugăm Domnului. În timpul rugăciunii să ne rugăm Domnului. În timpul închinării să stăm înaintea lui Dumnezeu în închinare prin rugăciune. În mod continuu să cerem Domnului, în timpul predicii. Să fim într-o continuă rugăciune și să-i spunem Domnului: Doamne, vorbește, descopere, cercetează, dă-mi, dă Doamne, căi practice prin care să pot să ies din situațiile în care sunt. Ne punem întrebarea ce condiție trebuie să îndeplinească o rugăciune ca să fie ascultată de Dumnezeu. Este important lucrul acesta. Pentru că noi trebuie să cunoaștem că Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile dacă ele îndeplinesc anumite condiții. Un administrator de biserică a vrut să facă o sărbătoare cu toți cei care lucrau în administrația bisericii și a fixat o zi de sâmbătă, când vor ieși afară, vor avea o masă împreună, se vor juca, se vor bucura împreună. Dar când a venit sâmbăta și-a dat seama că a omis să invite pe cea care sluja la distribuirea literaturii, la cea care vindea cărți în biserică și... Foarte grăbit, sâmbătă dimineața a sunat-o și a zis, uite, îmi cer scuze că nu te-am invitat, am omis, cu îngrijorările de pregătire, iartă-mă, te rog, dar te invit, te rog să vii și tu. La care sora noastră spune, auzi, prea târziu, dar de ce? M-am rugat Domnului să vină furtună ca să nu poată ținea parte afară. E prea târziu. Deci ea s-a rugat cu atâta credință încât a zis 100% nu va fi vreme frumoasă și nu veți nu putea să vă bucurați la parte. Cum trebuie să ne rugăm? Care sunt ingredientele necesare în rugăciunea cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu? Primul lucru este să ne rugăm cu credință, Iacob 1,6, să ceară cu credință fără să se îndoiască deloc, ajută-ne Doamne la aceasta. Apoi să ne rugăm în numele lui Iisus Hristos, noi nu putem să venim în numele nostru înaintea lui Dumnezeu. Dar în numele lui Iisus Hristos ni se deschide ușa audienței și noi trebuie să înțelegem că este important, Ioan 14 cu 13, orice veți cere în numele meu, vi se va face. Apoi să venim înaintea lui Dumnezeu cu umilință, cu smerenie, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii ca să fie văzuți de oameni. Matei 6, cap capitolul 6, versetul 5 și 6. Frații mei, înaintea lui Dumnezeu nu poți veni să te bați pe piept cine ești tu. Trebuie să vii cu umilință, trebuie să vii și să-L recunoști pe Dumnezeu ca cel care poate să satisfacă nevoia și problema cu care te confrunți. Apoi trebuie să venim cu stăruință înaintea lui Dumnezeu. Pavel ne spune în Roman 12 cu 12 stăruiți în rugăciune. Trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, ne spune Luca capitolul 18 versetul 1. Apoi este important să venim înaintea lui Dumnezeu cu evlavie. Dacă ne uităm la Isus Hristos cum s-a rugat el în Evrei în capitolul 5 versetul 7 ni se spune. Isus aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi și fiind ascultat din pricina evlaviei. Frații mei, noi de multe ori venim în rugăciune înaintea Domnului și luăm poziția de statui. Dumnezeu vrea să venim înaintea Lui cu evlavie. Dumnezeu vrea să ne exprimăm sentimentele noastre atunci când strigi înseamnă că ai o nevoie extraordinară gândește-te că ești într-o situație și ai nevoie de ajutor și poate că nu este nimeni în jurul tău să te ajute cum strigi ca strigătul tău să ajungă la cine poate să te ajute frații mei Vântului Dumnezeu ne îndeamnă la lucrul acesta să fim plini de evlavie, plini de râfnă, să avem un foc în rugăciunile noastre. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cum? Rugăciunea fierbinte, frații mei. Rugăciunea care clocotește. Iacob spune lucrul acesta. Apoi rugăciunea trebuie să fie făcută cu Duhul nostru și cu sufletul nostru. Și atunci când Pavel vorbește despre rugăciunea cu Duhul și cu mintea, mă voi ruga și cu Duhul, mă voi ruga și cu mintea, este vorba de acea rugăciune, când intrăm înaintea lui Dumnezeu și vorbim o limbă pe care nu o cunoaște nimeni, nu o cunoaște satan, care încearcă să vadă care sunt lucrurile care le cerem lui Dumnezeu. Da, da. Și noi trebuie să avem momente de intimitate cu Dumnezeu și e vorba de acea rugăciune la nivelul Duhului. Rugăciunea în limbi, rugăciunea în intimitate adâncă cu Dumnezeu și apoi să ne rugăm cu mintea, adică să gândim ceea ce ne rugăm, să nu ne meargă gândurile în altă parte și în gura să, să rostească cuvinte. Noi trebuie să ne rugăm cu mintea și cum spuneam concret să știm pentru ce ne rugăm, să știm care sunt condițiile care... În care rugăciunea este ascultată. Apoi, concret, să venim concrete înaintea lui Dumnezeu, Matei 6 cu 7, nu bolborosiți aceleași vorbe, nu repetați aceleași lucruri. Fiți cursivi în rugăciunile voastre. Apoi trebuie să ne rugăm cu așteptare mulțumind Lui Dumnezeu înainte de a primi lucrurile pe care le-am cerut. Filipeni, capitolul 6, să aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu, prin rugăciuni, cereri cu mulțumi. Frății mei, în momentul în care ai prezentat cererea înaintea Lui Dumnezeu și spui, Doamne, da, cu credință și așteptare, îți mulțumesc că ai pus mâna pe această problemă, că problema aceasta este în mâna ta. Abia aștept să văd cum vei interveni, cum vei rezolva această problemă. Apoi noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. 1 Ioan 5. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Brății de degeaba vom cere noi lucruri pe care nu le putem stăpâni. Degeaba vom cere lucruri cu dorința de a face damblalele noastre, poftele noastre. Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Dumnezeu ne lasă și de multe ori filtrează, așa cum vă prezentam, acele rugăciuni frecvente pe care noi le facem. Și de multe ori ne rugăm... Pentru lucruri pentru care n-ar trebui să ne rugăm, ci ar trebui să acționăm noi. Noi ar trebui să facem lucrul acesta, depinde de noi. Și apoi trebuie să ne rugăm Domnului cu iertare în inima noastră. Marcul 11 cu 25 Când vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva. Lații mei, sunt doar 10 lucruri pe care le-am extras, ele pot să fie mai mult, dar sunt un indiciu pentru noi că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și ne așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă, sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le respectăm în rugăciunile noastre. Și acum aș vrea să vedem câteva tipuri de rugăciune în care noi ne putem antrena, pentru că este foarte important, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Efeseni în capitolul 6, versetul 18, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri înaintea lui Dumnezeu. În toată vremea. Tot felul de rugăciuni. Acum aș vrea să înțelegi că rugăciunea nu este numai rugăciunea pe care tu o faci poate dimineața înainte de a prinde tramvaiul. Că n-ai timp, nu poți să stai prea mult în rugăciune și zici, Doamne iartă-mă că nu poți să stau în rugăciune, ajută-mă Doamne, păzește-mă Doamne, Tu știi ce îmi trebuie. Și te duci și fugi repede să ajungi în tramvaiul, autobusul, să ajungi la servici, stresat de situații. Vreau să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la mai multe tipuri, tot feluri de rugăciuni. Ca și creștini, noi trebuie să ne implicăm în aceste rugăciuni. Și în sensul acesta este vorba de rugăciunea individuală. Fiecare credincios trebuie să aibă un timp de rugăciune, o viață de rugăciune individuală cu Dumnezeu. Așa cum spuneam, Iisus Hristos se retrăgea singur și avea un loc de rugăciune. Matei ne spune, intră în odăița ta și încuie ușa după tine. Mie îmi place când sunt în odăița mea să cânt Domnului cu muzica mea. Dacă soția mă aude sau Ligia, zice, tati, faci niște greșeli extraordinare, niște dezacorduri, nu mă interesează pe mine, nu mă interesează. Domnul înțelege muzica mea, închinarea mea, cuvintele mele, modul în care vin înaintea lui Dumnezeu. Și în rugăciunea personală tu poți să stai înaintea lui Dumnezeu și să te deschizi complet. Apoi este rugăciunea colectivă, este rugăciunea pe care o facem când ne întâlnim aici, este rugăciunea cu un partener de rugăciune, este rugăciunea când vii înaintea lui Dumnezeu, Determinat de o situație, și mai mulți doresc rezolvarea acelei situații. Este foarte important, îl vedem pe Pavel, îl vedem pe Petru, faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 36. Pavel s-a rug, rugat împreună cu toți. Faptele Apostolilor 12 cu 12 erau adunați mulți la o și se rugau. Era biserica care se ruga pentru eliberarea lui Petru. Apoi există lanțul de rugăciuni. Lanțul de rugăciune când se pornește o rugăciune pentru o cauză sau pentru ca Dumnezeu să lucreze într-un ținut oarecare și se pornește acest lanț și vin echipe de rugăciune care se înlocuiesc una pe cealaltă și 24 din 24 de ore se înalță rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cei care ați citit cartea lui Ion Cho ați văzut cum a reușit în Coreea o națiune care nu-L cunoștea pe Dumnezeu să fie cea mai, ma cea mai mare biserică din lume. Ei au intrat în acest lanț al rugăciunii, această rugăciune necurmată înaintea lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. rugăți vă nencetat! Apoi, avem rugăciunea ca luptă spirituală. Este foarte important să înțelegem, cum spuneam înainte, că rugăciunea este o armă puternică în lupta spirituală. În Roman 15, Apostolul Pavel ne spune să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Frații mei, rugăciunea, este o luptă spirituală, este o armă în această luptă spirituală și este important ca noi să intrăm în această luptă, să experimentăm rugăciunea ca luptă. Apoi este rugăciunea de eliberare și de vindecare. Marcu 16 ne spune că cei care cred în numele meu vor scoate dragi, vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Avem la dispoziția noastră acest tip de rugăciune. Cei care cred trebuie să se implice în această rugăciune. Frății mei, n-așteptați ca numai păstorul, ca numai liderii, ca numai cei care au terminat teologia să poată face lucrul acesta. Marcu ne spune și sunt cuvintele lui Iisus Hristos, cineva crede își va pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Când cineva este bolnav în familia ta, cere Domnului credință și acționează în direcția aceasta folosește acest tip de rugăciuni. Apoi rugăciunea pentru botez și umplere cu Duhul Sfânt. Am citit aici în lucra că Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Noi înțelegem beneficiile prinătății Duhului Sfânt. Noi înțelegem ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt. Dacă dorești lucrul acesta, vino înaintea lui Dumnezeu, dar nu ca o stană de piatră, înțelege condițiile, rugăciune ascultate, aplică-le și vei vedea intervenția lui Dumnezeu. Apoi este rugăciunea de dedicare și de binecuvântare. Sunt rugăciunile specifice pe care le facem atunci când oamenii sunt chemați în lucrare. Atunci când constatăm o nevoie a lui Dumnezeu, ne rugăm Domnului pentru lideri, avem nevoie de oameni care să se pună pe altarul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrătorii la Secerișului. Ne rugăm, apoi facem rugăciuni de binecuvântare la căsătorie, peste copiii mici. Nu-i botezăm, ci ne rugăm pentru binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lor. Și sunt atâtea lucruri pentru că Dumnezeu ne-a chemat să binecuvântăm, nu să blestemăm. Și sunt aceste rugăciuni de binecuvântare pe care fiecare din noi le putem ridica înaintea lui Dumnezeu. Apoi rugăciunea de mijlocire, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 și 2, să faceți rugăciuni pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Rugați-vă pentru țara voastră, pentru orașul vostru, pentru că fericirea voastră depinde de fericirea ei. Frații mei, cine să se roage pentru România? Politicienii? Ei caută nod în papură. Ar trebui ca creștinii să se ridice ca o armată, să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, eradichează corupția, îndepărtează sărăcia. Doamne, adu binecuvântare peste România. Doamne, trezește-te Tu, Doamne, oameni capabili, să influențeze pozitiv țara aceasta, deciziile, legile. Frații mei, aș vrea să înțelegem că depinde de noi foarte mult viitorul acestui ținut. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. De dimineața am auzit că dacă ne întoarcem la Domnul, ne pocăim, venim înaintea Domnului cu rugăciune, El este gata să ne ce țara. Hallelujah. Apoi este rugăciunea de protecție. Matei 26, versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Luca 22 cu 32. Isus i-a spus lui Petru: M-am rugat pentru tine ca să nu-ți se piardă credința ta. Preventiv să ne rugăm Domnului. O tânără lucra la o fabrică și schimbul în care lucra, se termina noaptea. Ca să ajungă la casă, acasă trecea printr-o stradă întunecată. Într-o noapte, când se îndrepta spre casă, a simțit că cineva o urmărește. A venit până aproape de ea și apoi a văzut că fuge cum mai zice că îl gonește cineva. Ziua următoare s-a uitat la știri și a aflat că în același loc, în jurul aceleiași ore, o femeie a fost atacată și a fost distrusă în bătaie și a luat tot ce a avut. Poliția făcea apel și zicea, dacă există cineva în oraș care a trecut prin locul acela și a avut experiențe de genul acesta, să vină să depună mărturie. Fata aceasta s-a dus, era o fată credincioasă, s-a dus și a spus ce i s-a întâmplat. Și atunci polițaiul a întrebat, pentru că l-au prins imediat, pe cel care a jefuit-o pe femeia și a zis, de ce n-ai atacat-o pe ea? Și omul acesta a spus, cum s o atac? Când m-am apropiat de ea, am văzut doi bodyguards, unul la o parte și unul la cealaltă parte, și când i-am văzut, am rup la fugă. Fata aceasta și-a adus aminte că dimineața s-a rugat Domnului, pentru protecție. Frații mei, Vreau să înțelegem puterea rugăciunii. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile și intervine la timpul și vremea potrivită. Când să ne rugăm? Salmul 5 spune, dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Iar dacă ești grăbit, aștept, Doamne, răspunsul tău. Apoi, uitându-ne în Biblie, vom vedea că oamenii lui Dumnezeu au avut o oră anume de rugăciune. Și cum noi avem, fiecare duminică dimineața, de la ora 9 și un sfert rugăciune de mijlocire la etajul 1 și de la ora 10 rugăciune aici în biserică. Și oamenii lui Dumnezeu care înțelegeau momentul ora rugăciunii, se grăbeau să ajungă, puneau deoparte totul, pentru că știa că este important, că l-am programat pe Dumnezeu prin programarea noastră, și Dumnezeu este acolo. Apoi există vreme potrivită, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 69, versetul 13, Când trebuie să te rogi, vrei să faci o investiție, e momentul potrivit să te rogi lui Dumnezeu, pentru călăuzire. Vrei să te căsătorești, e momentul potrivit să vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și să spui, Doamne, n-am capacitatea de a cunoaște caracterul unui om, dar tu, care ai făcut omul, tu, care cunoști viitorul, vine înaintea ta, cer călăuzirea ta. Deschidem ochi, să văd clar. Sunt vremuri potrivite de rugăciune când poți să vii înaintea lui Dumnezeu. Apoi. Apostolul Pavel ne spune în 1 Tesalonicen 5 cu 17, faptele apostolilor 6 cu 4, să ne rugăm neîncetat înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, noi trebuie, exact așa cum respirăm, continuu, respirăm și inspirăm, respirăm și inspirăm, așa trebuie să ne rugăm și să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Dă-ne puterea, Doamne, ca să putem să venim înaintea Ta în rugăciune. Și apoi există o întrebare frecventă, cum să ne rugăm? Ce poziție se adoptăm în rugăciune? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai multe poziții și de fapt nu este o condiție poziția. Doar poziția corespunde cu starea pe care noi o avem în momentul respectiv. Și găsim rugăciunea în picioare, Marcu, capitolul 11, Matei, capitolul 6, rugăciunea în picioare, înaintea lui Dumnezeu. Apoi rugăciunea în genunchi, faptele apostolilor, capitolul 9. Rugăciunea șezând cu capul plecat, salmul 35, versetul 13, Rugăciunea cu mâinile ridicate înaintea lui Dumnezeu, cum spunea Ted din această dimineață, când vii înaintea lui Dumnezeu și spui: "Mă predau ție, Doamne. facă se voia ta în viața mea." Asta înseamnă când ridici mâinile înaintea lui Dumnezeu. Pe lângă celelalte semnale pe care le-a prezentat el. "Mă predau înaintea ta, Doamne." Rugăciunea cu mâinile ridicate. Apoi este rugăciunea cu fața la pământ. Matei 26, versetul 39, model de rugăciune pe care l-a practicat și Isus Hristos. Atunci când vrei să te cobori în țărână și să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, intervină Tu, Doamne, lucrează Tu. Frații mei, în această dimineață am încercat să vă spun, în limita timpului pe care îl am, câteva aspecte despre rugăciune. Viața de rugăciune este complexă și o înțelegi numai atunci când intri în această trăire cu Dumnezeu. O înțelegi numai atunci când simți experiențe cu Dumnezeu, numai atunci când vezi că rugăciunea ta este ascultată. Când vezi mâna lui Dumnezeu, când vezi că cerul este mobilizat de rugăciunea ta, când vezi că lucrurile se schimbă, când vezi că Dumnezeu intervine cu puterea Lui. Și de aceea vă îndemn să aveți dorința aceasta, să intrați într-o viață de rugăciune, într-o părtășie strânsă cu Dumnezeu, alături de post, să venim în rugăciune înaintea Domnului și... Cei care veți citi materialul pe care vi l-am prezentat, veți vedea că deja din ziua a cincea, a șasea, deja sensibilitatea spirituală devine mult mai mărită. Predispoziția pentru rugăciune, pentru a sta înaintea lui Dumnezeu este mărită. Urechile tale aud mai clar vocea lui Dumnezeu. Frații mei, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Care, ca și creștini în lumea aceasta, nu putem merge de capul nostru. Dacă-l avem pe Dumnezeu la cârma vieții noastre, atunci haideți să intrăm în comunicare cu Dumnezeu. Haideți să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne mobilizeze. Deci, vrea să închei cu un cuvânt pe care îl spune Petru în 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Nu știu ce ascunde anul 2012. Nu știu pe ce uliți înfondate și neluminate va trebui să merge nu cunosc lucrul acesta, nu știu pe unde te va duce pe tine Dumnezeu, dar am toată convingerea că dacă vei veni înaintea lui Dumnezeu și vei fi înțelept, înțelegând puterea rugăciuni și vei face schimbări în viața ta, ca viața ta să fie o viață de rugăciuni, am toată convingerea că Dumnezeu, este Cel care îți va deschide ochii și tu vei experimenta lucrări extraordinare cu Dumnezeu. Nu trebuie să te învețe nimeni, deși în marți vom aduce aici câteva modele de rugăciune. Rugăciunea Tatăl nostru, care în mod frecvent o practică tinerii, apoi rugăciunea care anul trecut am învățat-o în biserică, făcând asimilare cu cortul lui Moise. Acea rugăciune uh, în care putem să stăm mai mult de 10 minute. Că foarte mulți își pun întrebarea, cum să te rogi o oră? Ce-i spui lui Dumnezeu o oră? E, dacă veți adopta anumite modele de rugăciune, atunci veți putea înțelege pentru că Isus Hristos a fost interesat să-și învețe ucenicii cum să se roage. În această dimineață rog pe Bunul Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte și să lucreze în puterea Harului Său, să ne mobilizeze la rugăciune, să ne facă oameni înțelepți și să vegem în vederea rugăciunii. Acum aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. În urma acestui mesaj am convingerea că Dumnezeu ți-a vorbit. Am convingerea că Dumnezeu te-a provocat să faci anumite schimbări în viața ta. Aș vrea să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu în mod concret și să-i spui schimbările pe care vrei să le faci apoi notează-le în buletin și vechează ca aceste lucruri să nu fie doar o atingere de moment, ci să fie ceva care va deveni realitate.